să intri pe pe site la conferința Salem, să merg la mărturii și încă din seara asta. să stai, se spun, Doamne, ce ai făcut tu în viața mea și să depui această mărturie. Pe mine, eu știu că mulți între voi le, vă spuneți mărturiile tot timpul la Salem, dar mi-a place să văd acolo la mărturii la conferința Salem și de la tineret Salem, ceva tineri care să scrie mărturiiile lor. Prea puțineți, dacă mergi la 2000, 2009, parcă voi nu scrieți, voi numai spuneți din biserică, trebuie să se rupe tăcerea și să afle țara ce Dumnezeu face la Salem. Amin? Așa că aveți ocazia asta să, să faceți, să începe să scrieți mărturiile, mărturiile voastre. Viața la bloc, ce care nu știți m-am mutat deja de o săptămână, chiar înainte de înviere, eu eram acolo, ultimele valize de haine, mă aduceam acolo la, la, la bloc. Viața la bloc e destul de interesantă. Nu am, am pierdut de mult contact așa cu cum e să stai la bloc, să ai vecini și așa mai departe. Adică... Am mu i la casa vă spun e diferit. Când stai pe o stradă și uh, spun, ai, acum am atât să vecini că de pe două străzi sau trei străzi toți împreună, cumva toți sunt acolo, deasupra mea, de desubtul meu, în m eu, toți să vecini. Și a toți am crezut că o să se bucure că vine înapoi, știi, în blocul în care am copilărit. N-au toți să de bucuros. Nu sunt bucuros, eș invidioși. Se invidioase, serios, că azi, se... unii nu mai mă salută de când am văzut că unii au trimis pe administrator fiia stai tare, mă. Au pe o trebuie să administreze, o vadă, nu cum v-am nemulat toți pereții acolo, s'a schimbat acolo, că tot au zis că se lucrează acolo și e invidioș, adică cum? Și n-am crezut că oamenii se, sunt... falei, nu știu că se invidioș oamenii la blou. Cum încep? Cum au văzut că m-am pus termopane imediat? E invidioș oameni? Cum odire că asta spune termopan? Unul din ei, ieri când am intrat mașină, cum strigă după mine milionarul. Haide, Adică, sti ce? Da. Må duc şi eu în apartementul familiei mele şi dintr-o dată, gata, eu sunt uh, uh, incredibil. Dar n-am stiut că oamenii s, -a s -a de invidioşi, dar ãs, ãs, la blog că sunt invidioşi, numai, deci când am văzut că nu mă mai salută, incredibil. Bådeam, că şi cum eu vinovat ceva. Dar asta e, la bloc. Astăzi am mers cu Mona și am vrut să, am vrut să mergem până, până sus la etajul până astea la 4 și când mă duc, nu mergea lift-ul, știi? A merge pe scări. Când am văzut, de fapt, nu că nu mergea lift nu era curent, s-a luat curentul. Și Mona spune, welcome to the block. <laughs> și așa că am luat telefoane celulare și încercam să ghidăm cu telefonul celălalt. Nu știu ce telefon am, că numai nu luminează destul de bine. Mă, dacă pui, cred că așa aproape s-au încercat repede în business să găsesc că flashu, știi? Aceste telefoane care folosea. A mea nu știu, ori nu știu să o opreză să nu prargă flash-i, e destul de periculos. Tu mi am dorit să stau la o scară unde are geam scara. Măcar când se ia curentul, măcar să văd mai ce se întâmplă. E beznă. Cât stați la bloc fără, știu, scara asta scări nu are geam. N-are geam. Noi suntem ăsta mai defavorizați. Cei l vă stați bine că uitați bucurați pentru geamul ăla. Când treciți pe lângă astăzi, să ne smuceș pentru geamul ăsta. Să ia curentul, tu te scos. Eu cu ce fac? Și cu cel nu mă descurc. Da, asta e viața la bloc. sigur lucruri faini și... Nu, sunt mai multe lucruri faini, dar un lucru fain e că se scăsură cu cea mai faină fată și stau acolo. Deci asta e cea mai faină. Altfel, altfel ar, fi ar fi tragic viața la bloc. Asta ar fi. Ar fi tragic. Foarte bine. Ok. Hai să vă citești ceva înainte ca să intrăm în uh, cuvânt. Instrucțiuni... Uh, Despre viață de la niște copii Toți ne plac copii Aveți frați, câți aveți frați mai mici Unii înseamnă că o să Poate le-ați auzit aceste lucruri De la însuși fratele sau sora voastră O fetiță de 8 ani Spune așa Dormi cu hainele pe tine Ca să fii îmbrăcat dimineața S-a arătat, da? Mihai de 14 ani Spune Nu-i spune niciodată mamei că cura de slăbire Nu funcționează Băiat deștept, oprinzi la 14 ani, oprinzi. La 13 ani, o fetiță spune, când e o notă reală la școală, arată-i o, o mamei tale când vorbește la telefon. <rători> Laura, o fată de 13 ani, spune, niciodată nu încerca să-i faci botezul unei pisici. Lea, ai încercat? Unde Lea? Ai încercat și cum e? S-o câțară pe tine și te și i-ai mai făcut încădată botezul. Nu, că, dar trebuie să o vezi în cer, trebuie să-i faci măcar botezul. A, duși, uai, așa când le văd cum se fac, când de, apa! nu încerca. O fată de 11 ani a spus, adu-ți aminte că niciodată nu ești prea mare să-l ții pe tatăl tău de mână. Fetele, nimic, nicio reacție, da? Filip, de 13 ani, spune niciodată să nu-l provoci pe fratele tău mai mic să revopsească mașina familiei. Îmi <laughs> plăcea când eram mici era în, în America era, era chestia asta I dare you Că te provoc Dar era așa de folosit între copii faceai orice și tot timpul zicea I dare you Și atunci numai de ăsta Că vreai să... Da, mă provoci, nu hai Și totdeauna You dare me? Ok, I'll do it Și totdeauna că dacă mă provocai Făceai acel lucru știu, În România ați făcut voi când ați fost mii? Da? Ați făcut, nu? Te provoc. Și asta, atâta, atâta trebuie. Și Ioana, la 11 ani, spune felul următor, spune, adu-ți aminte de cele două locuri unde întotdeauna ești binevenit. La biserică și la bunica acasă. <sus> Nu-i așa? Mi-aduc aminte când eu eram mic și făceam prostii, și că am făcut și eu prostii, și tot timpul mă, mă, mă, așa mă amenința, mamă, vezi că te trimit de acasă. Te trimite să mergi acasă să zicem ce problemă, mă doamne, și odată așa mi-am șit la într o sacoșă de aia cum se, Ți-mi gite sacoșe de alea în care mergeam la cumpărături, alea de pe strada al Cioșescu, de alea de rafie, și m-am pus acolo niște haine ze mă dobra bunica, că la bunica e tot timpul bine, bine veni, și m-au mers și mama n-au crezut, dau veni după mine, mama și cam aici unde e metalochimice, n-o faro, n-o haină la casă, hai la pe la casă. Eram că îi departe cu mașina, am zis că în câteva tot ajung eu. Și am încercat să mă duc pe m-am adus mamă acasă. Inima de mamă, înapoi acasă. Da, da, într-adevăr. Vezi, cu toate că conferința s-a terminat, cu toate că e, e, e acel sentiment, știi, când e conferința, când e aici, sala, când e ceva sentiment fain. Trebuie să vă spun că viața noastră continuă înainte. Și cu toate că vor mai veni conferințe, noi, viața noastră continuă și Dumnezeu are lucruri de făcut cu noi, cu Biserica Salem. Și nu mai s-a un impact în, în țara noastră, dar Dumnezeu vrea să facă cu noi personal, cu fiecare dintre noi. Și seara asta cred că Dumnezeu mi-a dat un mesaj Uh, M a pus pe Inu un mesaj care uh, vrea Dumnezeu să ne ducă în următorul nivel unde ne vrea El pe noi. Așa că deschide la Matei, capitolul 14, în această seară, Matei, capitolul 14, prima carte din Noul Testament. Prima carte din Noul Testament. Cei care nu a fost la conferință, puteți merge și nu ați apucat, E, puteți merge și uh, să urmăriți pe site uh, predicile, sesiunile e, e incredibil să poți retrăim acele momente minunate mulțumesc echipei care au fost parte aici la organizare mulțumesc tuturor voluntarilor fără voi nu se putea face și fiecărea dintre voi voi ați fost, voi ați scos conferința că nu, nu se poate organiza o oasă de conferință și uh, e minunat să vezi că faptul că tu ți-ai făcut treaba ta a făcut ca toată conferința să meargă bine, pentru că fiecare parte e importantă din întreg. Și vreau să știi că tu ai avut o parte acolo și viețile sunt schimbate, că tu te-ai dedicat. Și acolo unde ai fost pus să slujești, ai slujit și chiar am avut o echipă bună anul acesta la voluntari. Ați găsit Matei 14. Matei capitolul 14, citim de la versetul 25. Ești aici pentru prima dată trebuie să spunem că de fiecare dată, la seară de tineret, citind de cuvântul lui Dumnezeu, Nu citim din Cosmopolitan sau în noua revistă OK, care o văd acum reclamă, citim nici din adevărul de seară, nu? Citim din cuvântul lui Dumnezeu uh, El are puterea să ne schimbe viețile. Amin? Amin. Matei capitolul 14, învecepând cu versetul 25, spune așa. Când se îngâna ziua cu noaptea în grecește, în a patra strajă Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă. Și de frică au țipat. Isus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vină tine pe ape. Vină, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne scapă- -mă! Îndată, Iisus a întins l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Versetul 32, după ce au intrat în corabie, a stat vântul, a stat vântul. În această seară vreau să vorbesc despre mesajul și dacă îți notezi, bine faci, că ți e notițe, absolut, e foarte bine. Mesajul l-am intitulat în această seară, Încercând imposibilul. Încercând, imposibilul. Haideți să ne rugăm și vom începe călătoria în cuvânt. De atât de cer, mulțumesc pentru seara asta, îți mulțumesc pentru fiecare tânăr care în loc să meargă altundeva, vineri seara, a decis să vină aici, în casa ta. A decis să vină să se închineți, a decis să vină să asculte din cuvântul tău. Știu, Doamne, că va fi bine cuvântat pentru că a luat această decizie. Mă rog, Doamne, că în această seară, nu numai ne-ai dus aici, nu numai, Doamne, să noi să putem să ne închinăm, să, să Doamne și să te întâlnim. Vrei, Doamne, să ne vorbești, pentru că ești un tată căruia îi place să comunice cu copilul și vrei să ne spui ce vrei să facem acum. S-a terminat conferința, Doamne. Ce vrem să facem acum noi ca tineri? Să visăm doar la următoarea conferință? Ce vrei tu? De aceea am ca tu să comunici fiecărui tineri care îi dorința inimi tale. Ce vrei tu de la fiecare tânăr, acum odată ce conferința s-a terminat. Și mă rog, Doamne, ca în această seară Tu să te folosești de mine, mă rog ca inimile noastre să fie deschise, Doamne, să auzim cuvântul și nu numai să-l auzim, ci să-l punem în aplicare. Nu numai să fim oameni care să ascultăm predii și să fim oameni care să împlinim cuvântul Tău, Doamne, lucrurile pe care le spui. Îți mulțumesc că vei lucra în seara asta și vieți vor fi schemat în această seară de Tine. În numără Lui Iisus îți mulțumim. toți amin. amin într-o în Statele Unite, erau doi prieteni păstori care de multe ori mergeau la pescuit împreună. Câți, la câți vă place să pescuiți? Câți, ă, știți bine să pescuiți? Câți n-ați prins niciodată niciun pește? n a fost la pescuit, n-ați prins niciodată niciun pește? Ai să pun altfel întrebarea. Câți n-ați mâncat niciodată pește în viața voastră? Una, două, Niciodată două persoane au mâncat pește. Careva nu merge, merge repede la pește să prindă un pește să le frigă. Măcar în seara asta să încerce ceva ce nu au încercat până acum. Așa doi păstori uh, obișnuiau sâmbăta, uh, odată la lună, să meargă, să meargă a pescuit împreună. Unul era un păstor de la biserică pendicostală și unul era de la biserică carizmatică, îmi erau împreună apropo de pendigostat și carismati se știa că ei crede în minuni. E aștia care crede în minuni, vorbesc în limbi și așa mai departe. Și mergeau tot timpul să aveau așa un timp atât de plăcut împreună, încât mergeau, mergeau cu barca, aveau un lac unde mergeau Tot timpul. Era la costa era plin de pești. Mergeau acolo tot timpul. Și tot timpul prindeau pești, aveau părtasie, vorbeau. Experiența din biserică, cum vin enoria, și probleme cu clădirea, cu acoperișul, care se mai trebuia reparat, și așa mai departe. Și la un moment dat, odată, când erau în, în larg, pe lac, se gânde, da, numai noi, tot noi doi venim. Nu am chemat niciodată pe pastorul bisericii catolice de la înele la calitate. Pătea ar vrea să să vină cu noi dată, mâine noi pe dincoastalul carismatic, să chemăm și pe ăsta, preotul catolic să vină cu noi la pescuit. Și să zămă, uite, data viitoare lasăm o invitație, spunem din timp și îl chemăm și pe el să vină la pescuit. Ajung apoi acasă, îi scriu la uh, scriu unul, scrie altul, sună, am vrea să vii cu noi data viitoare când mergem peste o lună la pescuit. Mergem la lacul ăsta, știai, la lacul. cu noi, uite, noi pastorii, între noi să avem prea simplu, noi între noi să avem părtășie. Producatorul a început, ce fac eu cu Pentecostalul și care zi m-a întâlnit cum? oricum era liber în uh, sâmbăta respectivă și au acceptat invitația, urma respectiv, respectivă, au rocat troț în mașina unui din păstori și au mers la pescuit. Când au ajuns la pescuit, au luat barca, americanii trag barca în spate, știi că aș au lăsat frumos barca, au intrat toți în barcă și au mers în mijlocul lacului. Stând în mijlocul lacului, la Pentecostalul e foame. Și zice, zice la, ăsta l Auzi, eu mă duc să-mi cumpăr niște, era un chioșc la intra, unde mai erau alți pescari. Eu mă să-mi cumpăr niște niște hamburger. Până, voi stați aici, mai vorbiți, eu mă duc. Se din barcă și merge pe ape până la chioșc. Se uită catolicul ba, mai să nu-i zice uh, Falcă. Incredibil, zice, numai în Biblie am citit așa ceva, știi? Merge pe ape, pa. Nu și absolut mai către pe care entre carismatic, mă, să uite, să nu pară șocat, adică. Vine înapoi ăsta cu hamburgerul pe ape. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Și le-a cumpăra cumpărat și alea ăstea doi. Mite, m-a cumpărat. Incredibil, care toți îi conosceam mica, era uimit. Ombla pe ape pe Nicostalo. După, după un timp carismaticul se mă, da, nu știu, Nodus suc mă duc eu după suc. Se ridică jos din barcă, merge și-l pape. Pa, pa, pa, La chioși după suc. Catolicul îmi să creade. E incredibil. Și Penticostal și Carismaticul umblă pe ape, la noi în oraș. Nu le venea să creade la catolic. Dar nu zice nimica despre chestia asta. Vorbește cu Penticostal în alte chestii. Și merge Carismaticul, cumpără suc, vine cu uh, 2 litri de suc în mână, pe ape. Pac, pac, pac, pac. Direct în corabie. Nu se udă nimica. de nu vine să creadă la catolic ce vede. E Stau un pic și acum să gândea, mă, dacă eu nu mă duc și cumpăr și eu ceva, că ăștia la, la toți nu cumpăr, mă, o să zică că eu sunt nesimțit, o să zică că eu n-am credință, mai multe chestii, Azi, mă duc și eu, ce pot să iau, semințe, nu o luat semințe, semințe, nu v-ar place niște semințe, Ceea, da, bă, cum să nu, acum cum merge el <laughs> din... Nu ești așa bine sănoate, așa că ea cum era frică acum, dacă ăștia au putut, poate și el poate. Și cum se, cum se coboară din barcă direct ca de la fund, însă <sus> se nece ăștia, ă, ă, trag de el, îl scot, gata, gata să se nece și ăștia, da, da, auzi, zice, Mai încerc o dată, Și ea din nou se pregătește, iarăi pe mal, iarăi sare și, și încearcă așa să omblă. Și cum mergea? Brr, brr, tot mai duc, tot mai duc. Ăștia sarnă apoi, după el tră înapoi. Da, nu nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nimic. Și încearcă a treia oară, ore oară. Încearcă și acum aș iau și merge și direct iară la fund și trage înapoi. Și după ce ăsta era extenuat, îl, abia îl pun, era atât o bumă, îl, îl pun în barcă și zice pe Nicosteală care, care mă, poate ar fi trebuit să spunem unde-s Am zis asta ca să vă, ca să vă spun ceva. S să vă pună o întrebare în această, în, această, în această seară. Când a fost ultima dată când ai încercat imposibilul? Când a fost ultima dată când ai încercat? Când tot spuneau e imposibil, nu se poate. Când ai fost ultima dată când ai spus, voi să-l încerc. Pentru că seara asta aș să vorbesc despre încercând imposibilul. că ceea ce oamenii spun că este imposibil, nu se poate face tu să încerci. Să încerci. Și pasajul nostru, după cum am ci ne duce la, la, la întâmplarea cu ucenicii. Și să vă un pic de background aici la întâmplarea asta. Iisus tocmai a hrănit 5.000 de oameni de bărbați și după aia și femei. Cu doi pești și cinci pâini. Și a mers singur să se roage. N-a mers să sărbătorească. El a mers în odaie lui de rugăciune. A mers să se roage și pe ucenicii i-a trimis pe mare, mergeți cu corabia. În timp ce erau cu curabia pe mare, nu luat o curabie aici să ilustrăm, probabil că nu era chiar așa de cool, era un alt fel de barcă, dar you get the idea, știi? Aveți idee Și în timp ce ei erau pe mare, se, din nou vântul, tot timpul, nu vedeți în Biblie, tot când erau ăștia, era vânt puternic pe mare. Era vânt și furtună. Deci iar aceeași chestie, cum au fost zilele astea, ploua mult vânt și furtună, din nou pe, pe mare, pe... Ei erau în corabie, ocenici erau un corabie și la un moment dat, în timp ce ei erau liniștiți în stăteauă acolo, pentru că era locul lor de siguranță, barca asta, când valdurile izbeau, ei erau în barcă, la un moment dat Iisus apare în imagine și Iisus apare așa în imagine ciudat, că nu avea nicio geacă de salvare, n avea nici colac, nu avea o barcă, nu vă sleace, pur și simplu, imaginați-vă că asta e marea el, umblă pe ape. Pentru că un lucru, trebuie să înțelegem de la început, cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Și ce e imposibil la oameni, este posibil la Dumnezeu. Așa că Iisus umblă pe ape. Isus sfidează legea gravitației. O suspende pentru câteva momente. Iisus umblă pe ape. Și asta nu e înainte de, nu după înălțarea lui când a avut alt trup, ci e înainte de înălțarea lui. El umblă Pe ape, pentru că știm că după înălțare lui el s-a întors și a intrat prin pereți, a avea alt trup. Dar acum el înainte de el umblă pe ambe, pentru că cei imposibil la oameni, e imposibil la Dumnezeu. E imposibil e la Dumnezeu. așa că seara asta, din întâmplare asta, aș vrea să învățăm cinci reguli când încerci să faci imposibilul. Când încerci imposibilul. Cinci reguli care tu trebuie să ții cont, că vrei ca ai imposibilul să-l faci. A că nu vei ține cont de ele, te vei face de râs sau uh, vei eșua. Așa că trebuie să ții cont aceste cinci reguli. Ne uităm la, la ceea ce Petru a făcut și ne uităm la această întâmplare care Dumnezeu a lăsat-o să fie în cuvântul lui Dumnezeu ca să ne învețe aceste cinci lucruri, dacă vrei să încerci, imposibilul. Sunt conștient de un lucru. Duhul Dumnezeu mi-a zis așa. Mi-am trebat Doamne, despre ce aș putea vorbi? atât să vorbi la conferință? O venit Marc teologul, care nu termina nicio școală, dar toată teologia parcă are în capul lui. Și când iese ceva, parcă totul e totu de asta, doctrină biblică, oricând iese ceva așa de puternic, nici nu îți vine să zâmbești un pic, că poate poate, poate te vede și îți spune ceva adevăr de asta biblic, care după aia tu te faci de râs, că nu ai fost pregătit pentru el. Așa că, doamne, ce, ce, după o conferință așa de faină, ce, ce aș putea eu să, să vin să zic tinerilor după ce a fost o mâncare așa de bună, Să... Și Dumnezeu îmi vorbește și îi spune, te o să le ceri tinerilor, după conferința asta, o să, încep, o să încep tinerilor să le cer să facă lucruri imposibile. Nu știu câți dintre voi ați experimentat și prin ridicarea, de mâine poți, prin ridicarea ta de mână poți să afirm dacă s-a întâmplat asta. În săptămâna care au trecut, a început școala de luni și astăzi a fost ultima zi din săptămâna asta la școală. A fost vreodată când Duhul Lui Dumnezeu ți-a spus, rupe tăcerea, era într-un cerc, era și -a spus, ai auzit vocea Lui, ți-a spus, rupe tăcerea. Dacă ai auzit vocea asta, ridică mâna astea, vreau să văd. Ok, okay vreau să vă, vă anunț de pe acum că Duhul Lui Dumnezeu înceapă să vă vorbească mai mult și o să vă ceară să faceți, nu numai să rupeți tăcerea, dar o să vă ceară să faceți lucruri care, din punct de vedere omenesc, este imposibil. Așa că pregătiți-vă. Ua, ce tare. Mesia o să înceare să fac lucruri imposibile. Eu vă spun dinainte pentru că asta se va întâmpla și neașa să te, te prinde pe nepregătite. Vreau să fii pregătit când Duhul Mesiei o vorbește, să fac ceva tu să poți să faci. Și poate nici n-a fost la conferință, nu are nicio importanță. Mesia o să se cheare și ție să faci ceva imposibil din punct de vedere uman. De fapt, dar nu se poate. Și o să vă arat care sunt cele cinci reguli dacă vrei să reușești să faci imposibilul. Prima regulă pe care o vreau să notați este următoarea și am scris așa, nu primi sfaturi de la cei fără credință nu primi sfaturi de la cei fără credință când Duhul lui Dumnezeu o să înceapă să-ți spune să faci ceva, ești într-un mediu, ești undeva Dumnezeu o să înceapă să-ți să vorbească o să auzi că e vocea Lui și știi cum știi că e vocea Lui? Că e ceva incomod care cere să faci când e ceva comod, probabil că ești tu Dacă când e ceva incomod și te incomodează ce spune și știi că Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în inima ta, atunci știi că Duhul Sfânt. Și o să înceapă să-ți spune ceva și în momentul în care spune ceva poate vei fi în jur în jurul lor oameni și vei spune uite Dumnezeu mi-a vorbit să fac este asta. Și la momentul respectiv fiecare om are părerea lui și o să auzi părerile lor. Și acum dacă ești înconjurat de oameni fără credință o să spună părerea lor. A... E imposibil. Sau nu mai a făcut nimeni chestia asta. Așa că dacă n-ai grijă, aceste sfaturi ale oamenilor fără credință te vor uh, răține pe tine să faci imposibil. Așa că dacă vrei să nu faci imposibilul, un mic sfat. Rămâi între oameni fără credință tot timpul să vezi că nu o să reușești niciodată, că ei tot acesteți vor da, sfaturile lor. Nu se poate, e imposibil, nimeni nu a mai făcut. Imaginați-vă ucenicii. Acum, trebuie să vă imaginați. Am nevoie de, de patru băieți care au așa un glas bun. Deci, ai un glas bun. Aici, Vlad, cine mai... încă vreo trei băieți. Stați aici lângă barcă. Cine mai vrea să vină în față? Sami. Sami, aici și tu ai glas bun, te-am auzit. Ai, Sami, aici. Cine mai are un glas bun? Așa, haide. Foarte bine. Mai am nevoie de încă o persoană, așa, un glas bun. Cine are un glas bun? N-are probleme. Carol, tu n-ai problemă cu vocea. Nu, ne ești răgușit. Hai în față și tu. Hai, hai, hai, hai, hai, în față. hai în față foarte bine. Nu, no, bun. Acum, tot timpul, de exemplu, când voi când vi imaginați pe ucenici, eu cred că tot timpul când din Biblie voi vă gândiți ucenici, Barbă, bătrâni, ucenicii, majoritatea 18-20 de ani. Cam aici, nu, tu ai puțin, mai mic, dar... Cam asta e ideea, cam asta e ideea. De vârsta lor erau ucenicii. Nu vă mai când citiți în Biblie despre ucenici, ucenici, o ucenicii, ucenicii, oameni serioși, erau tineri. Erau tineri, mulți nici nu erau căsătoriți. Așa că erau tineri, da? Niciunul nu sunt căsătoriți. Bun, fiți atenți! Petru îi și el dar nu aș intra am vorbit cu Sami, Sami cât se încapă în corabia ea să nu numai tu, că după aia poate se rupe. Așa că imaginați-vă că noi, haideți mai aproape noi toți suntem în corabie, așa, așa suntem toți în corabie, noi sunt corabie? eu sunt Petru zice că eu sunt mai în vârstă ca ei da? Petru era cam la 30 de ani, 30 ceva de ani ca și mine fiți atenți și ăștia erau toți adolescenți, bun, tineri așa, ucenicii Și-l văd pe Iisus, Călin. Călin a jucat Iisus de atâtea ori. Călin are așa zâmbetul lui Isus. Hai, Călin. Uh... Călin vine. Nu, nu, stai. Nu, tu, vine, de, vii din partea de acolo. Nu, că ești prea aproape aici, așa. Nu, nu acolo, nu acolo. De la, de la Raul, din partea aia. Nu, fiți atenți. Și noi suntem așa frumos. Stai acolo. Noi suntem frumos. Oh. Noi suntem frumos. În corabie vorbim, ne gândim ce bine am mâncat. Știi? La... Vă dați seama, noi am colectat toate resturile peștii care au rămas. Noi suntem plini, burtă noastră plină, că ne am mâncat foarte bine. Ne-ar plinde o bine un pui de somn, dar nu putem, că e mari. Și dintr-o dată ne uităm, ne uităm și imediat îl vedem pe, pe Isus. Noi, noi nu știm la început că Isus, mai vedem la depărtare când e furtună, ceață, ploaie. Hai să fim serioși, nu veți așa de bine. Da, dar nu vezi așa de bine, ce care conduceți cu mașina știți, de aia sunt de exemplu condiții în care e mai greu să conduci, nu? ploai, e mai ales lezmă, vânt, ci e mai greu îl venem și în vremea respectivă se, se credea că oamenii după ce mor umblă pe ape, deci năluci, de fantome, da? Și așa că noi au, auzeam când am fost copii, am auzit noi povesti de astea Și ne uităm și Biblia spune, fiți atenți ce spune Biblia, voi rămâneți acolo. Biblia spune că uh, când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis este o nălucă și toți, uite, o nălucă, știi? Tu stai, stai acolo, o nălucă, fii atent. Nu, no, fiți atenți. Nu, fiți atenți. Fiți atenți, că aici, aici e interesant ce se întâmplă, că e foarte interesant. Ucenicii ăștia tocmai au văzut doi pești și cinci pâini au fost înmulțite și au hrănit 5.000 de oameni. Da? Tocmai au văzut asta. Aseală. Suntem pe mare. Tocmai s-a întâmplat. Am avut tineret și am hrănit pe toți. Da? Au venit cineva cu un mec și am dat la toți mec. Big Mac. Ne-o dat în judecată ăștia la mecă. Cum am înmulțit? Dar asta e altă problemă. Imaginați-vă zilele noastre cum ar fi. Da? Și când îl vedem este o nălucă. Știi ce fac? După ce spun este o nălucă. Uitați-vă. Și de frică au țipat. � Noroi, noroi, opris, foarte bine. foarte bine. fiți atenți. Fiți atenți, foarte bine. Deci ăștia ad țipă pentru și el acolo, fiți atenți, ăștia ad țipă pentru și el acolo în corabie, da? Pentru și el acolo în corabie și ă sus le-a zis: "Întrăsniți, eu să nu vă tebeți Și ăștia în continuare urlă. Da? Da bun. Petru, după Biblia îți chiar mai, așa, Petru, băvăiazmăta cu rabia, <laughs> au fost valuri, a venit vânt. Petru Biblia spune că Petru, Doamne i-a răspuns pe, numai Petru, așa urlau. Petru, Doamne i-a răspuns Petru, dacă ești tu pronte să să vin la tine pe ape. Și tu zici: vino. Nu, pur și nicisos, sus îți ce zice vino. Biblia nu o relatează de imaginați vă ucenicii. Imaginați-vă că lucrurile, uh, multe lucruri nu s-au scris, Ioan zice că dacă s-ar fi scris tot ce s-a întâmplat, cărții n-au putea, bibliotecii n-au putea umple tot ce s-a întâmplat. Și în momentul respectiv, imaginați-vă-l, Vlad e Toma, da? El e Toma necredincioșul. Iisus a zis vino, imaginați-vă ce a fi gândit Toma, măi Petru... Nimeni nu a mai vrut pe ape, stai liniștit ta. Pentru că el e tocmai necredincios și dacă Iisus vine, el nu merge, el trebuie să vine Iisus la el. Și uh, imagine toți ăștia, bă, da, ur urând, stai, fii serios, cum să mergi, mă, cum să mergi, dacă nu Iisus, mă. Bă, dacă nu ți-o zis Iisus, mă, mă, te faci de râs, mă, muri aici, mă, Petru, tu ești singurul mai, ești singurul mai mare, stai liniștit. Vă rămâneți acolo, freeze. Pentru că, pentru că ce se întâmplă îi, totdeauna când Dumnezeu îți va vorbi, Vor fi, exact, ori buni, i-am instruit. Tuteauna când Dumnezeu îți va vorbi și îți va spune să faci ceva, voi, nu, voi, nu, bă, voi ori înghețați, ori nu înghețați, că așa vă atrageți toată atenția. Deci nu vă mișcați, așa, asta e freeze. Când Dumnezeu o să spună să faci ceva și o să spui prietenului tău, o să audă prietenul tău, sau fiți atenți, de exemplu, la conferință, Dumnezeu v-a vorbit printr-un cuvânt de cunoștință. Potem prețini atât o zi ce soa vorbit. Da. Ciarc crezi că se poate întâmpla? Da. Așa a fost, îmi s sau întâmplat când au venit la Estera de la Agape, da? Și mie mi-a spus, nu se întâmplă nimic. Zvocea asta, zvocea preținor te fără credință. Sau le tăi. Să le zbuih preținor te, domnezeu, o chemă să fiul lui de închinare. Da, nu vezi că nici n-ai voce. E zvocea preținor fără credință. Miezim o chema să evanghelize școala mea. Da, tu, ești repetenț, cine te, repeten. te scoate preține? Vocea oamenilor fără credință. Și dacă nu ai grijă, acest oameni fără credință te vor opri în a vedea imposibilul. Pentru că ei vor găsi toate motivele de ce să nu ieși din barca afară. Vor găsi toate motivele. Și își vor spune cum mulți au încercat. nu ești primul care vine cu ideea asta. Au încercat mulți chestii de asta. Nu credeți că în cursul istoriei nu au fost oameni care nu au încercat să umble pe ape? Eu sigur că au încercat careva. Eu când era mic încercam. Și eu când eram mic încercam, dar păi alți ăla nu și, și sigur, oamenii vorbim să stăndam, ori încercat alții. Aș să încep un grup un grup creștin la noi în școală, să atingem școala. A, au încercat și New Generation, n-au fost nimic de el, toți au fost divizați. Și ce se întâmplă, îi poți să asculti aceste voci și să te oprești. Și aceste voci te pot opri. Și rămâi cu ei. Rămâi cu îi în barcă. Nu vezi nimic imposibil, nu vezi nicio minune, rămâi cu îi în barcă. de e foarte important cu cine te înconjori. De exemplu, mi-e plăcea mult să fiu în, în liceu, mi plăcea mult să joc basket cu ăștia care erau, și îmi plăcea basketul, îmi, îmi plăcea mult, îmi plăcea să fiu cu cei care nu erau, adică nu prea, era, erau ăștia care erau tot așa, ă uh, Nu aveau că de nimic ca nerds. Știi ce nerds? A zis la televizor nerds. E, vorbeam cu ei, dar nu erau prietenii lor. Nu. Uh, dar în momentul în care mi-am dat seama că ăștia care cu cool, ăștia nu se roagă, ăștia, ăștia, erau și Cristi, nu? ăștia a, nu se poate. Am început, hai, bă, să vorbesc și cu ăștia, nerds ăștia. Ca ăștia măcar cred de mire. Creascum să fiu un pastor. Normal că credem. Nerdsi credeau. Cu ei, bă, hai, ce facem noi? Încerc. Ăștia credeau. Și am decis să stau un jurul lor oameni, să mă înconjor cu oameni care mă ridicau și credeau în mine decât oameni care mă opreau să facă imposibilul. Așa că va trebui să ai grijă. Dacă vei asculta vocile lor, țipetele lor, nu se poate, e vurdulea, o să mor. De mână încă peștile, că ai una. Dacă asculti vocile lor, nu vei face imposibilul. Spre oameni. Și oamenii ăștia care îți vorbesc, nu eu nu mă refer la aia drogații, nu mă refer la alcoolici, nu mă refer la beții vola care în fața scării, dar nu mă refer la aia. Vă refer la creștini. Nu ce nici. Mă refer la oameni care sunt în tău, din grupa de studiu. Și nu că vor neapărat, dar încă, că n-au credință. N-au credință. Încă. Și pentru că n-au credință, vor să facă și pe tine să n-ai credință. Și cum ai vrei tu să te ridici Un pic mai sus te ma jos, ești mai, tu ești mai destept ca noi Stai aici si tu cu noi in cutie Si unul pe altul. Nu mai ți-a unde s au făcut un experiment cu maimuțe Si l-a pus într-o cutie și cum incerca maimuțe sa se iasă afară din cutie. Un cutie Ce alte maimuțele trecea ajuns apoi Zici tu mai destept ca noi Stai aici jos Si asta e problema cu vocile lor Te pot opri Si Trece zi, trece două, treci un an, trece două. Ești și tu. Și când mai auzi vocea asta, ești obișnuit. A, nu se poate. Nu se poate. Hai să aplaudăm pe actorii noștri. Mulțumesc! Puteți merge la loc. A doua regulă, a doua regulă în a încerca imposibilul, primul e să nu primești sfaturile oamenilor fără credință. A doua regulă, dacă vrei să încerci imposibilul, este să... Să nu cerci imposibilul în puterea ta. Să nu încerci imposibilul în puterea ta. Simon era în, și el în corabie și îl vede pe Iisus. Și zice, aaa, zic că au crezut că mor, nu mai se pot căstori nu o să aibă copiii și așa mai departe. Știți cum gândesc tineri, nu? Am un căbalen, nu, nu mai apuc nicio să am o nuntă. Și îl vede pe Iisus Și Petru nu cum îl vede pe Iisus. A, Iisus! A, Iisus, prietenul meu, nu, nu a făcut chestia asta. Adică nu a mers în puterea lui. Auzi un mesaj, Dumnezeu spune ceva altcuiva și a, nu primești din partea lui Dumnezeu un cuvânt, și tu în puterea ta, tu crezi că poți să, de, nu poți să faci în puterea ta imposibilul? Ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Veți, știți, de fapt, Petru când a, A ieșit din corabie afară. Unii oameni teologi că el nu umblat de fapt pe apă, el a umblat pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu a zis vino. Adică cu alte cuvinte nu mers de capul lui, a mers pe cuvânt și că mergi pe cuvânt umbli și pe ape că asculți de cuvântul lui. Așa că dacă Dumnezeu nu zice să faci ceva, ce e imposibil vreau să mă refer. Nu încerca să faci imposibil în puterea ta, că o să faci de râzi. O te, chiar o să te faci de râs. Dacă Dumnezeu nu spune că vrea să mute munții carpați, deci dacă Dumnezeu nu spune ție că vrea să-i mute, vrea să-i mute la mai sud sau la mai nord, și tu mergi în fața munților carpați, Dumnezeu m-a o scrie în Biblie, dacă zici muntă se mută și chem televiziunea, ProTV-ul, că tu crezi că se mută munții carpați, Dumnezeu nu ți-o vorbiție nimica. Și ești acolo, și încep. Munți carpați, mutați-vă! Ce o să faci? O să te faci de râs. Așa să faci. Să apară la, la televizor că este un alt fanatic, Enoradea, care o crezut că poate să mute munții Carpațe. Dar Dumnezeu eu i-a spus că vrea să mute prin el munții carpați. Așa când e ceva imposibil la oameni, nu încerca să faci în puterea ta. Pavel, și se spune Pavel, îmi place de Pavel, totul în Hristos care mă întărește. El știa că în Hristos pot, nu în puterea mea. Atât să oamenii au încercat în puterea lor să facă tot fel de lucruri, au crezut că ei suntari. M-a plăcut mult istorioara cu Marc când s-a rugat pentru, uh, când au crezut că datorită lui s-a vindecat orbola, nu? Uh, s-a vindecat orbola după aia au crezut că el are ceva, în puterea lui. Dumnezeu a vorbit să o cheme pe fetița lui care avea degetul în nas, jumate din deget era în nas. Și, uh, și ea o venit și s-a rugat, s-a vindecat următoarea persoană că nu, nu-i puterea noastră, în puterea lui. În puterea Lui. Când, exemplu, primești, primești un cuvânt uh, să, și acționezi pe cuvântul respectiv și mergi în puterea Lui te poți să la minu. Dacă merge numele tău în puterea ta și să-ți faci toți eu nume, cine mi-s eu? Nu, e nimic, că nu poți face imposibilul. Numai Dumnezeu poate să facă imposibilul. Așa că niciodată să nu acționezi, să faci ceva imposibil în puterea ta. Că nu reușești. Absolut nu reușești. Petru a mers baza pe guvernul domnezil Meziosos Vino. Naseri direct. Gata. Vino. Așteaptă-ți cuvânt, Vino. Așteaptă acel cuvânt, fă chestia, așteaptă-l acel cuvânt. Că pastorul nostru a mers la consiliul local, în fața primarului și a consilierilor. A mers la consiliu că a checat la primărie, în consiliu la e o masă mare rotundă, poate ați luat televizor și păstorul nostru și s-a ridicat în picioare și a spus, aș dori acest teren era aici minuma uh, grâu uh, aș dori acest teren situat aici în spate unde va fi, nu era piața atunci, aș dori acest teren ca să construim un centru creștin și i-a arătat are -i poze, cum o să fie cum dacă Dumnezeu <laughs> nu i-ar fi vorbit, astăzi ar fi fost în ziare, uite ce visător Nu? Au venit la noi, i-am dat teren și n-au bani să construiască. Că erau numai câțiva la casă de cultură care se întâlneau. Câțiva oameni. Ei, dar, să mergi în fața consilierilor, pro TV, canale de televiziune, filmau. Poftiți, domnul Ceciu, spuneți-ne ce vreți să facem. Am vreo să construim acest centru, numai 195. Am vreo să construim acest centru, să facem aici o sală e asta, am vrea să avem școală, am vrea să avem, am vrea să avem clădirea asta mare, avem nevoie de un teren așa mare, după ai o biserică. Și, domn Ciuciui, cât sunteți voi în biserică acum? Nu are importanța asta, dar am vrea să facem aceste lucruri pentru că eram puțin. Și tu i-am spus, de ce Dumnezeu ne-a chemat să facem asta? Dumnezeu. Nu cred că de cinci ori sau numai de patru ori a fost refuzată. Nu Vă sunteți mici, ce să văd în terenul ăsta așa de mare? Patru ori au fost refuzat. Tata o știu că au de la Dumnezeu. Ne va da terenul. A mers a doua oră. A oră refuzat. A patru a refuzat. Mi se pare a cinci oră ori deși să ne-l dea. Tot timpul când refuzau au zis, mai trebuie făcut aia. Dar pentru că o primi din partea lui Dumnezeu construiește-mi centru creștin salem. O curajul ăla să facă imposibilul La ora respectivă și nici acum, nicio o biserică, scutați-mă, nici o biserică, Universitatea Emanuel, e altceva. Liceul, nu aveam mult ca liceul, ca teren, dar Universitatea Emanuel o primit cel mai mare, dar era universitate, nu era biserică. Nicio o biserică nu avea două hectare de teren în oraș, nu are nici o biserică. Noi, cei mai mici, cei în cel mai mare teren. Și atunci nu era decât nimic Și păstorul, Dumnezeu mi-a vorbit. Și oamenii au crezut că e nebun. Ori ai mulți bani în spate, ori ești nebun. că Dumnezeu nu-i vorbea și nu se împlinea, cum era astăzi față de consilier și primar când se întâlneau? Domnul Ciuciu, ați avut vise faine. A, dacă întreb trec pe aici primarul și când trec consiliere, dar mă auzit domnul ăsta, Ciuciui, Să cu 15 ani că aici vreau să construiască. Și erau câțiva oameni acolo, semna vreo 20 de oameni. Și vor să construiască. Și ce au făcut biserici mari? Au făcut ei, pentru că Dumnezeu o vorbit. Când acționesc dar trebuie să ai credință, să n-ascuți de ceilalți. Știți vocile celor alte persoane? Nu-i bine dacă văd da așa o Casă de-asta ne folosite să vă întâlniți Cum le dă la partide Nu e ok să vă întâlniți așa într-o casă de-asta În capă la partideul ăsta vă o șoc, dici, Ce vă trebuie așa teren mare să construiți Vor fi voci Dar nu se poate Nimeni, nimeni nu a primit așa mult teren Cum să cereți așa, dom așa mult pentru o biserică Și dacă asculti vocile acelea Nu vei realiza imposibilul Voi stați aici Noi stăm aici datorită faptului că Păstorul nostru a auzit Și a acționat Și-au acționat. Și chiar dacă le se părea o nebunie la alții, Dumnezeu m-a vorbit că va construi centrul creștin Salem. Și astăzi când treci pe aici, vezi minunea, pentru că e o minune. Că e o minune. Dar nu poți în puterea ta. El o să vă spună că nu a făcut în puterea lui. Când Dumnezeu îți vorbește, poți să faci imposibilul cu Dumnezeu. Amin? A treia regulă care aș vrea să vă spun și mai avem încă A trei mai avem, a treia vă zic acum repede a treia nu sta în barcă dacă vrei ca imposibilul să se întâmple, dacă vrei ca Dumnezeu să facă ce te-o chema nu poți să rămâi în barcă minunea se va întâmpla dacă vei ieși afară din barcă păi hai să vă pun o întrebare, cine de fapt o eșuat, o ieșuat Petru care a avut credința la Cuvântul lui Iisus și-o un blat, un blat pe ape, sau și ușenicii care nici nu au răncercat ăsta nici nu măcar nu au răncercat ușenicii au auzit? Iisus Iisusul la Petru vino loc să spune, Doamne și pe mine mă chem nu au zis Petru, du-te tu, ești mai mare noi stăm să vedem ce se întâmplă dacă nu probabil că picăm și noi trebuie să ieși afară din barcă acum ce-i barca? sami ajută-mă tu. Hai să am aici. Și ridică. tu ești un puterni sami. Hai cu mine sami. Barca asta, cei barca am văsată. Barca e zona ta de confort. Ascultă-mă, în fortună, numai binei îmbarcă decat să fereia. Te-mai prins de ea. Bate vântul, atomai bine în barcă. Și cine a reușit să scape de la Titanic? Cei care a fost în barcă Nu cei care au notat Este mai bine în barcă Barca asta reprezintă zona ta de confort Unde n-ai nevoie de Dumnezeu Unde poți tu în puterea ta de Exemplu la matematică Emile, dacă tu la matematică în puterea ta Poți lua 10 Dar ai nevoie de Dumnezeu Ei, dar dacă tot timpul e patru și noi, Doamne, dă înțelepciune, Doamne, nu se mișcă acolo cu matematica în creierul meu. Și pentru tine ai ieșit afară din barcă, e să participi la olimpiade de matematică pe județ. Să zicem, nu? Să mergem la Vlad. El a fost, eu, eu plăcă matematica. Da? Deci Vlad ar fi, de exemplu, să meargă la profesor, El, să zicem că îi denota 5, 5-4, cam pe acolo. Media 4,5. Abia îl trece profesoara și merge la profa de matematică. Domnul profesor, vreau să mă înscrii la olimpiadă de matematică. Vreau să ajung la olimpiada globală pe lume, la, la Tokyo. Pe lună. Nu, pe, la Tokyo. Păi, asta ne însemna că vreau să ia iasă afară din barca lui. Că el știe că e de el singur, nu are șanse să participe nici la așa pe școală. Nici la test. A rămâne în corabia lui ar însemna să nu se înscrie la nici o olimpiază. Stai acolo în bancă lui, asta e zona de confort. E ok. Preclasa, o știu pe profesoară, mă știe, știe că nu-s așa de bun. Zona ta de confort. Barca ta. Barca ta. Barca ta e acolo când ești în, în, la tine în școală, pe hol, sunt pretenii tăi. Zona ta de confort e Silviu, dacă ar fi Adi cu tine în clasă și Robi Zona ta de confort ar fi ei doi Ei doi ar fi zona ta de confort Ești în barca ta, nu-i nimica Nu ai nevoie de, nu știu ce putere Că poți vorbi cu Robi, deschizi gura Adi, prietenul tău Ei, dar să zicem că Să zicem că uh, Carol îi, îi ăsta, e cel mai cool din școală știi? Ăsta vine cu Merțanul la școală Se pune nimeni cu Carol, da? Și pentru Silviu să vină să vrească cu Caro și să spun, auzi, toane voi nevoie de Iisus? Ar, ar fi să ieși afară din barcata ta puternic. Pentru că tu ești cu preteni, cu Rome și cu Adi. Ce să vii tu să-i Că abia vorbesc profesorii cu Caro. Dar băi, voi. Barca ta e zona ta de confort. Într-te simți chiar în confort. Doamne, trimite-mă la pretenii mei ăștia dar nu mă trimite la altcineva. În seara asta, aș fi curios, care-i barca ta? Fiecare avem o barcă. Și în barca asta ne simțim confortabil. Dar Dumnezeu spune, dacă vrei să vezi imposibil, va trebui să ieși din barca ta. Va trebui să ieși din barca ta. Să din barca. Să n-ascuze ce spun alții. Să ieși din barca. Petru niciodată n-ar fi văzut minunii dacă n-ar fi ieșit din barcă. Și de multe ori vrem, vreau să punem barcă înapoi, de multe ori știți ce? Vene la tineret, Dumnezeu ne vorbește un mesaj și noi suntem în barcă. Doamne, vrem să văd minunea aici în barcă. Nu mă scoate afară din barcă, Ce e cel mai fain? Adu minunea aici. Nu mă aduci, Doamne, niște apa aici în barcă să umplu aici pe apă în barcă. Nu poți! Dumnezeu vrea să fac o minune. Dumnezeu vrea să fac iar mine și tu, preimbarca ta. Doamne, e un pic de apă aici, n-aș tre A treia regulă e să ieși afară din barca ta. Dacă vrei să vezi imposibil, Dumnezeu îți vorbește. Acționează că Dumnezeu îți vorbește și ieși afară din barca ta. Știți pentru păstorul nostru cum a fost ea afară din barcă? Putea să rămână liniștit ca să stea acolo. Lucrurile să meargă normal, să putea, putea merge cu familia în, pentru că ne o chemat ca să păstorim în America. A să păstrească biserică în America Să meargă să facă doctoratul Era barca lui Îi plăcea să studieze era, era, era foarte faină barca asta Era într-un mediu pendicostal Era acceptat acolo Era putea să rămâne în fain liniștit în barca lui Dumnezeu îi spune Ești afară din barcă Dacă vrea să facă minuni Și dacă n-ar fi ieșit afară N-ar fi fost biserica Dacă n-ar fi fost biserică, n ar fi fost conferința Salem Și merge și merge și poate n-ai fi fost tu aici Dacă un om nu a ascultat, se iasă afară din barcă. De exemplu, când o chemat Dumnezeu pe Avram, Avram era în barca lui. Era în barca lui, acolo cu neamurile lui, unchiul său, era acolo, toți erau prieteni, erau hovere cu oile, era semnțe, mergea foarte bine lucrurile și Dumnezeu spune, ieși din țara ta, vreau să te duc într-o altă țară. Avram trebuie să aibă încredere că unde înduce Dumnezeu e bine. Și pe baza cuvântului lui Dumnezeu a plecat. Auziți, auzi, ascultă-mă lucruri, nu te duc dacă Dumnezeu nu te trimite. Vreau să fii un misionar, nu te duc dacă Dumnezeu nu te trimite. Așa îmi plac indienii, așa îți e frumos. Și când ești mici, africa, bebeluși african. vreau să țin bebeluși africani în mână. Toată ziua să-i e lângă, dintr-o parte nata, să le cântă românește, să-i văzi pe limba noastră română. Dacă Dumnezeu nu te trimite, nu mergi acolo, că să faci de râs. Numai că e frumos, ai văzut un video, uai ce fain să fii misionar, uai am grijă de copii dau cu biberonul lapte, că nu au lapte acolo în Africa. L aduc lapte sus, nu în România, cu contailere, sus, și eu să știi ce zuzu. sus, sus, Dar dacă Dumnezeu nu te trimite, nu mergi acolo. Nu mergi acolo, să faci de râs. Mergi în puterea ta, nu te trimite nimeni. Auzi mulți că vor să meargă. Dacă, unde, de ce mergi dacă Dumnezeu nu te trimite? Merg mulți, merg în Spania, nu te trimite nimeni. Dar merg acolo în Spania, merg în America, merg în... Merg, nu te trimite nimeni. Dar merg. Merg și merg acolo și vin înapoi. Nu i-a trimis nimeni. Sau merg acolo se pierd total. Că nimeni nu i trimis. Ei se Așa că treilea lucru este nu sta în barcă. Chiar dacă e confortabil, nu rămâne acolo în barcă. A patra regulă, dacă vrei să încerci imposibilul în viața ta, nu te concentra la circumstanțele. Acum, Imaginați-vă circumstanțele în care Iisus cheamă pe Petru să vină să umblă pe ape. Petru în corabie. Și să avem așa o idee despre ce e aici vorba. Primul rând, era a patra strajă. De ce a patra strajă? Seara, romanii au împărțit toată seara, de la ora șase seara până la ora șase dimineață, au împărțit, împărțit în patru straje. Fiecare avea tură, to câte trei ore stăteau. Erau patru straji. Prima strajă de la 6 la 9, a doua de la 9 la 12, a treia strajă de la 12 la 3 și ultima strajă, a patra, după care venea dimineață, era de la 3 la 6. A patra strajă. Se îngâna ziua cu noaptea. Circumstanță. Doamne, acum e cam seară. Erau cam adormiți. Nu știu cum ești tu la între 3 și 6. Spune cum e zi eu. sforă bine. Nu vă-ți faceți probleme. Deci... Nu tot timpul. <laughs> la 3 la șase nu prea e chef să faci mare lucru. Dacă Dumnezeu te trezește la ora 3 și îi spune să faci ceva, du-te la magazin, la ABC, la non-stop, acolo am pe cineva. Doamne, e 3 dimineața, dă-l Nu pot eu mă dormi, nu pot să merg mai târziu. Nu mă pot lăsa să dorm. Ce faci când Dumnezeu te cheamă dimineața la 3? Să mergi undeva. <laughs> Nu mi încercat încerca credința teată? Circumstanță. Numai atât era noapte, dar era cam adormiți. Furtună. Era o furtună. <laughs> Doamne, acum să umblu pe ape? Nu pot să așteptam până se liniștește furtuna asta. Acum când bate vântul. Dacă suflă vântul și ăsta. Nu, suflă vântul părul, barba și nu mai văd. nu bine acum. Deci nu. Vreau să fie vântul liniștit... Vreau să nu mai fie nicio furtă Doamne, așa, așa, așa e ok Așa mă duc și eu pe ape Circumstanțe lucruri, tot Doamne, cer să fac ceva Ce sfidează Legea gravitației, Doamne Cum să umpl pe ape Circumstanțele Și ascultă-mă un lucru referitor la circumstanțe Am învățat un lucru și o să vedeți în Biblie Niciodată circumstanțe nu vor fi favorabile Când Dumnezeu spune să faci ceva Niciodată Totdeauna vor fi nefavorabile Știi de ce? Că Dumnezeu să-și dată puterea și maestria lui și să vadă credința ta. Nu aștepta ca circumstanțele să fie fabări. Doamne, nu acum vorbesc cu prietenul ăsta. Uite, acum e cam înfumurat, acum e cam jumecher, Tocmai au câștigat uh, concurs la, la judo, la karate. Nu acum, Doamne, că acum e cam... Lasă-l când o să piardă. Atunci să mă duci să vorbesc pe Iisus că zis, te ridică, te face să nu mai fii un loser, să fii un câștigător. Doamne, așa... Și cauți circumstanțele potrivite și alea Știți, de multe ori, oamenii, m-aș întoarce la Dumnezeu, dar încă nu-i momentul, circunstanțele nu sunt acum, aștept ca circunstanțele să se soluționeze, să se rezolve, că după aia vin la Dumnezeu și ascultă-mă niciodată, dacă aștepți circumstanțele perfecte, nu vor fi, că nu, trem mă într-o lume imperfectă, nu vei găsi circunstanțe perfecte, Eu în ce am găsit un tână care s-o doasă Dumnezeu Că acum e circunstanța perfectă Acum totu-i pregătit părinții O să mă iubească dacă mă duc la Domnul Acum profesorul o să mă laude Acum uh, toți o să mă respecte Niciodată nu o să găsești circunstanțe potrivite Să te întorci Totdeauna vor fi circumstanțe nefavorabile Nu-i interesant De ce de Iisus, nu e a spus Iisus la Petru Să umblă pe mare când nu era furtună De ce nu i-a spus așa În timpul zilei când era odihnit de era, era și adorm Nu știa, e o ce vedem? Ce-i aici, visăm? Toate circumstanțele erau împotriva lui Și totuși Dacă ții cont de circumstanțe nu o să umbli pe ape Nu o să pe ape Dacă păstorul nostru Tot aștepta circunstanții potrivite Să vină alți consilieri Să se schimbe primarul Tot timpul circunstanții mai potrivite Nu le găseau. nu le găseau De-aia e important Când Dumnezeu spune Când acționezi, acum Pentru că dacă pierzi momentul, după aia, degeaba vii tu. Dumnezeu s-a spus, vino acum, tu vii după doi ani. Imaginați-vă, pentru să fi fost aici în corabie și să fii rămas în corabie, Dumnezeu s-a spus, vino! După doi ani, el în corabie, tot singur, totul trebuie să aduceau ăștia mâncare, că încă nu a reușit să umble, știi? Și după doi ani, s-a înviat, a mers la tatăl, el, mă, cum ai momentul? Mă simt că e momentul, nu suflă niciun vânt, totul e perfect. Dumnezeu, Ungerea e când spune Dumnezeu, nu când vrei tu, sprijinul lui Dumnezeu, nu când crezi tu că circunstanța e favorabilă, ci când Dumnezeu spune, acum, ascultarea, e importantă pentru Dumnezeu. Nu când Dumnezeu spune, du-te ce vorbește cu ăla și tu mergi după trei ani, tu te pregătești, știți de, de ce cărți înainte să vorbești cu el. Dumnezeu ți-a spus să mergi să vorbești cu el, înseamnă că o știut că tu poți să vorbești cu el. Așa că nu aștepta circunstanțele favorabile. Și la cincia regulă e dacă începi să te scufunzi, roagă-te lui Dumnezeu. Bine, le spune că Petru, și imaginați-vă, nimeni în istoria omenirii n-a umblat pe ape, ci Petru face primul pas. Și în versetul respectiv, le-a spune că umblă pe ape. Imaginați că tu ești, ai fi fost în locul Petru Să umbli de pe ape Ca și cum ai umbla Cum umbl pe acest carpet, tu umbli pe ape Valurile merg Ce surfing, ăsta e adevărat surfing Nu cu board, cu picioarele surfing E așa frumos, pac Și a mers o perioadă Nu știm cât, a mers o perioadă În cer vom afla exact cât o mers, câți metri o mers, vom afla exact datele acestea tehnice, câți oameni, pentru că el intră în cartea recordurilor. Hai să fim serioși. Cine o pe ape? Petru, în afară de Iisus. Petru, el intră în cartea recordurilor. Numai că ea nu știu exact câți metri, că l-ar pune, dar nu știu exact câți metri o îmbla, că nu a fost nimeni acolo de la cartea recordurilor să înregistreze să măsoare metru. A, cam 2,5 metri. și Nu era nimeni atunci acolo. L-a umblat pe ape. Dar după ce s-o uita la circunstanță, a văzut că vântul e puternic, în loc să-ți cine ochii ați la Iisus, s-o uita la vânt. După ce s-a dat circunstanță, nu, da, e, e posibil așa ceva? Și a început să se scufunde. Și fiți atenți ce se întâmplă. Tendința noastră umană e să începe să ne scufundăm. S-ar putea când Dumnezeu spune să faci ceva miraculos, să o dai în bară, știi? Să mergi în plăt, spune uh, Silviu, să mergi să cu Carol, șmechero din oraș tot, uh, așa. Și umbli pe el, ajungi până la el și când ră, nu mai știi ce să vorbești. o dește scufunzi. Nu mai, ră, nu mai știi ce să-ți pui. Băi, se uită carul la tine, cică. Nu mai, mai țieți cuvintele în limba română. Nu știi. Îți vine să vomiți. Nu știi ce ai. Și începi să te scufunzi. Și în momentul respective, nu uita. Când ești să te scufunzi, Doamne, ajută-mă! Dumnezeu te ajuta. Le-am spunea când a strigat, Doamne scapă-mă, Iisus, în... fie-ți atenți, că știi ce e interesant la Iisus? Iisus nu așteaptă să vadă cât rezistă Petru sub apă. Hai Petru, ai că poți, hai! Nici care nu așteaptă. După ce a strigat, Doamne scapă-mă, Biblia ta, scrie acolo? Uite-te, ce scrie în versetul următor? Care e următor cuvânt? Uite-te, ce scrie? Ce scrie? Care e cuvântul ăla care spune? În dată Cine o știut? Felicitări! În dată, în data Isusea apuca la apuca de mână. Așa că dacă se întâmplă să și mergi și să asculți cuvântul meu și să începi să te scufunzi. Și mai stau mai jos. Când tu strigi: "Doamne, scapă-mă?" în dată Isusea ține de mână. În Pentru că eu trebuie să vă spun lucru, s-ar putea îți e tendința umană să ne scufundăm, să ne uităm și faci imposibilul și în timp ce te uiți, nu vine să cred. Și începi să te scufunzi. Strigă la Dumnezeu. Te ridică înapoi. Te ridică înapoi. Ne uităm la Petru și ne uităm Petru incredibil. n ai avut credință. Petru, ai văzut a, -a minuni. Petru, ai văzut pe Iisus vindecând orbi. L-ai văzut pe Isus Iisus amulțind pâinile și peștii. n ai avut Petru credință? Și de multe ori lui condamna pe Petru dar măcar Petru o îmbla pe apă. Măcar Petru o pe apă. S-a scufundat el după o perioadă, dar o îmbla pe apă. Când a fost ultimată, când toi îmblat pe apă. Și neapărat, mă refer aici, lucruri că ai încercat să faci ceva imposibil. Și te-ai scufundat, ai început să te scufunzi? să și ce dacă strigă către Dumnezeu? Îndată te ridică. Și Dorina, a încercat să faci imposibil, a ascultat de glasul lui Dumnezeu și a început să te scufunzi din ce a făcea aia strigă către îl, că îndată el te prinde mână. Indiferent de ce e situație, indiferent nu mai știi să vorbești Doamne ajută. Doamne, dă-mi tu cuvânt. Îndată Dumnezeu îți dă cuvânt. Îndată. În următoarele zile, săptămâni, Duhul lui Dumnezeu o să spune să faci lucruri imposibile. Să începe un grup de școală, un grup de creștini în școala ta, niciodată nu a fost, ori încercat, alții nu au reușit. Dumnezeu spune ție să faci. Te întreabă dacă au făcut alții, nu te întreabă. El îți spune, tu, dacă ție îți vorbește asta, tu trebuie să faci asta. E imposibil, te. N Niciodată nu s-or aduna creștinii. E Imposibilul nu mai poate să intre în vocabular când Dumnezeu o spune să faci ceva, că cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Așa că dacă Dumnezeu ți-a spus să faci, înseamnă că e posibil. Înseamnă că e posibil. Așa că în următoarele săptămâni, pregătiți-vă. Zile, săptămâni. Dumnezeu mi-a spus că va începe să spună să faci lucruri imposibile. Ține minte, aceste cinci sfaturi. Unu, ai grijă cine la cine dă sfaturi. Nu primi de la cei fără credință. Pentru că s-ar putea să rămâi unde se iei în barcă. Doi, am spus că uh, va trebui să nu încerci să faci imposibilul în puterea ta. Voi da greș. Treilea lucru, nu sta în barca ta. Este din dias din barca ta patru, nu te concentra la circumstanțe. Și cinci, dacă te scufunzi în altă credite înse o rugăciune și în dată. În dată te prinde de mână. În dată. Amin. Ankidokiandest. Tată din ceruri. Să mulțumesc că vrei să faci cu noi, cei din Biserica Salem, lucruri imposibile aici în oraș, aici în țara noastră. Și să mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai vorbit în această seară. Și să-ți mulțumim pentru Petru că e un exemplu și am putut învăța de la ea, toate aceste reguli când încercăm să facem imposibilul în viața noastră. Mă rog, Doamne, că atunci când va fi momentul și Tu le vei spune aceste lucruri, ce, ce trebuie ca ei să facă, mă rog ca Tu să le dai, Doamne, credința să iasă afară din barca lor. Credința, Doamne, să pășească Cu tine pe ape Să facă imposibilul Și știu că Tu le vei vorbi Și mă rog că atunci când Tu le vei vorbi Doamne, vocea ta să așa de puternic Să pătrundă în mintea și în inima lor Încă să nu poată, Doamne, să doarmă Până nu ei fac ceea ce Tu i-ai chemat să facă De reputerea, Doamne Știu că îi vei chema la lucruri Și chem la lucruri mărețe pe care să le facă Știu, Doamne, că unii se vor pregăti Pentru destinul lor Le spui despre ce ai. Și-s lucruri care pentru ei pare imposibilă. Îmi zice, stai și te gândești la, la ce Dumnezeu te cheamă pe tine să faci. Aș vrea să vă spun uh, următorul lucru. Vreau să-l spun despre Einstein, care nu putea vorbi până la vârsta de patru ani. N-a vorbit nimic până la vârsta de patru ani. Einstein... Nu a citit nimic până la vârsta de șapte ani. nu a știut citit până la vârsta de șapte ani. Și el, cu toți își știm ce a ajuns. Profesor de muzică a lui Beethoven a spus despre el că așa și compozitor nu are nicio șansă câte din compozițiile lui se cântă filarmonici în toată lumea. Când Thomas Edison a fost un băiat tânăr, profesorul i-a spus că era așa de stupit că nu putea învăța absolut nimic. Și câte lucruri n-a inventat Thomas Edison? Walt Disney a fost concediat de un editor de zian pentru că nu avea idei bune. De-aia mă rog nimic să nu-i oprească pe acești tineri să-și împlinească destinul și chemarea pe care tu ai cu ei. Mă rog absolut nimic, nici un profesor, nicio o voce, nici un sfat al altor să nu, să nu oprească, să facă imposibilul. Mă duc când mai chema pe mine să fiu un predicator, nu puteam vorbi în fața oamenilor, mi era rușine. Aveam o frică de scenă și te-a făcut imposibil în viața mea. Și știu că pot să facem imposibil în viața tuturor. Mă rog ca tinerii în timp ce aud, vor auzi vocea ta Să acționeze în credință Și să iasă afară din barca lor În numele Lui Iisus Hristos În timp ce stai și te gândești la barca ta Și cât ai stat în barca ta Și cum e timpul să ieși din ea Aș să pun o întrebare în timp ce stai aici Aș să te întreb Oare când vorbeam despre Dumnezeu Despre ce Iisus a făcut După te-ai gândit la viața asta și te-ai gândit că tu ești chiar departe de Dumnezeu. Ai vrea să auzi și tu Lui? Ai vrea să auzi cum îți vorbește?